a digitális világról érthetően. Ez a PostModem. Jó estét kívánok, Szilágy Árpád vagyok, ez itt a PostModem című műsor. És akkor a teljes asztaltársaságot bemutatom, itt az új év első műsorában, 2020 van ugyanis, és e Hát nagy fejlesztéseket hajtottunk végre itt a stúdióban, de erre majd később visszatérünk, hogyha esetleg érdekes. Betjár is elrendezi a haját. Sikerült? Abszolút. Jó, jó tükörként használható egyébként a monitor, ne? Na, Igen. mondom akkor a többieket. Fülöp Hajnalka a Digitális Tudatos Szülők Facebook oldal szerkesztője. Javíts, hogyha... Tudatos digitális szülő. Tudatos digitális. Mi az a tudatos digitális szülő. Olyan szülő, aki a digitális világot tudatosan fedezi fel, hiszen mai szülők nem éltek még gyerekkorukban a digitális világban, és a gyerekeik viszont ott élnek, tehát ezt nekünk meg kell tanulni a gyerekeink által, hogy milyen a digitális világ, és a digitális világban hogy tudjuk a gyerekeinket vezetni. Az Nagy a lényeg. Felbontású szülő. <gül> <gül> Nagy felbontású mondja. Részbetjártábor a jobb szérén az Asztalt Társaságnak, illetve Képes Gábor, digitális múzeológus. Jó Köszöntöm ezt, a kedves hallgatók, a Nem ménzőket. tudom, hogy emlékszel az egy hónappal ezelőtti műsorunkra? Nagyon nagy sikerű volt a komodoros összeállításunk, mert hogy ja, és hát most jut eszembe. Hát itt van a vonalban megint keleti Artúr. Jó este Artur, szia. Halló, halló. Jó estét, jó estét. Igen, itt vagyunk, itt hallani itt, már hallunk, igen, és igen. mindjárt hello, majd látni hello, is hello, fogunk. Sziasztok. Látunk is téged, hello. igen. Szia, Arthur. Szóval biztos te is emlékszel, hogy nagyon nagy sikerű volt a komodoros os hiszen téged is bemutattunk Commodore-os zenei szerkesztők. Zenei, zenei nem szerkesztő, hanem. Zeneszerző. Zeneszerző, köszönöm igen. szépen. Igen. Zeneszerzőként. Illetve bemutattuk a The C64 című Retro game készített új Commodore 64 klónt. Egy pillanatra... Az egész összeállításába hallgassunk bele, ugyanis elhoztam megint azt a kis zenés összeállítást. Hallgassunk csak bele? Ugye egy hónappal ezelőtt is azt mondtam, hogy amint, hogyha egy Terminátor részletet látnánk, csak éppen egy Commodore érkezik meg a jövőből, Tehát itt a húltból érkezett meg. Betyára hozzá a ritmust. Szóval ez a The C64, és már ebben a misorban mi mondtuk azt Képes Gáborral, hogy ugye itt a gépen látható ez a The C64, vagy The C64 felirat, és nem Még írhatták az? ki, hogy komodor, és akkor ugye mi lamentáltuk rajta, hogy vajon valami szerzi jogi oka lehet mindennek. Hát jelentem tisztelettel a kedves hallgatóság nézőinknek, hogy elkezdtünk nyomozni. Többen is nyomoztunk ez ügyben. Például hmm. Felner Adrián, aki régi-régi ismerősünk barátunk, és ő is nagy Commodore rajongó, ugye tavaly tavasszal volt itt a műsorban, és egy komodorasak programot mutatott be, illetve az arra épülő játékversenyt, amit Aha. itt Magyarországon hirdetnek. Ő is elkezdett utána nézni, illetve Arthur is a maga kapcsolat rendszerén keresztül. Még nem értünk a nyomozás végére, de majd Arthur is mindjárt becsatlakozik és mondhat részleteket. Azt tudtuk meg, hogy azért nem írhatják ki a Commodore feliratot, mert a Commodore márkanevet megvette egy olosz, olasz társaság. Hogy is hívják a főnöküket, Artur? Uh, mindjárt, mindjárt mondom nektek. Uh, Massimo? Nem mit teszem be a neve. M M M M M Kezdő. Massimo. Massimo a keresztneve. És azt azért elárulhatjuk szerintem, hogy igyekszünk kapcsolatba lépni vele, mert érdekel bennünket az egésznek a háttere. Már csak azért is, mert tényleg népszerűvé váltak ezek a retró témák, úgyhogy ezt leónak mondom már csak amiatt is, hogy örüljön a lelke, hogy ezekkel a régi számítógépekkel... Mert nálunk is vannak remékek a Naiman Teljesuság Múzeumában. C64 minink már van magálszebélynek közövet. Na, és akkor, hogyha a következő képekbe bele Elnézést, elnézést, meg egy, egy, egy, egy, egy dolgot, ha megengedtek, azért én kicsit még, kicsit még így nyomoztam, próbáltam, próbáltam érdeklődni, hogy merrefelé haladunk ebben a, ebben a kérdésben, és kiderült, hogy van itt egy másik probléma is, úgy néz ki, hogy nem csak ez az új volasz, cég, aki a Commodore Business Machines-nek a jogtódja elméletére, nem csak náluk vannak jogok, hanem egy olyan cégnél is, egy olyan amerikai, valószínűleg amerikai cégnél, aki mind a Commodore Amiga, mind a komodorhoz árul romokat, illetve az Amiga Forever nevezetű ilyen készletet, amiben Amiga rom is megtalálható, hivatalosan, azt, azt tőlük lehet rendelni. És ezek, ezeket itt a, van egy ilyen csoport, ahol ezt a témát földobtam, és ott ennek megkiesek a kollégák, és akkor ugye azért ebből ki mi még nem biztos, persze, még tovább fogjuk nyomozni, hogy valószínűleg ennél a cégnél is vannak jogok. Tehát a dolog egy kicsit összetettebb, és ahogy majd megpróbáljuk, ugye a, a elméletleg mostani Commodore Business Machines. A jogtulajdonosát majd itten a mikrofon vagy lencse végre kapni és megkérdezni, hogy mi a helyzet. Már már most látszik, hogy a dolog egy kicsit összedettebb annál, mint a milyen elnök Úgy tűnik, hogy valami cégháló lehet a Commodore márka név mögött. Én mindesetre benéztem az igazitát a jogtulajdonos Commodore cég weboldalára, ebbe most belekukkantunk mindjárt. Úgy néz ki egyébként a weboldal cím, hogy Commodore.cbm, mint Commodore Business Machine. Láthatjuk itt az idővonalon, hogy 1981 bejelentek meg ezek a nagy klasszikus gépek, például a Commodore 64, az már 82-es. Igen, a Vig-20-as, és akkor itt van egy nagy ugrás, 2015-ben a Petfon, és hoppá! Hát tessék! 2017-ben! 2017. Minden út hozzám vezetett. Leo-ból. Na, ennyi, na ennyi. tessék, kérem szépen, akkor Oztán képes, Gábor, a... tessék vallani. Hogy kerül a Leo a Commodore? Ez? Ez, egy nagyon jó ez egy nagyon jó kérdés, de remélem, hogy a, a, a jogokból befolyó összegek, azokkal a hollandóan. A zsebedbe fog befolyni ugye? Nagyon örülök neki. Na, hát, ezt most már tudjuk, hogy van Leo nevű komodoros okostelefon, és láthattuk a képsor végén, hogy 2020-ra is terveznek valamilyen megjelenés dobozokkal e, mutatták meg. Egyébként van még egy rövid kis filmbejátszásunk, ami a Leo telefont mutatja meg. Hát nem is pontosan használat közben, mert olyan az az animáció, mintha egy kis fabábú használna a Leo telefont. Hát ott itt fekszik az ágyon, és hozzá képest látjuk az okostelefont, és kopása. a kiejelzőjét figyeld. A kijelzőt. Egy igazi és... Commodore 64 képernyő van rajta. Tehát emiatt commodore ez az okos telefon. És ez a klasszikus képernyő pihentető, amikor a hópihék befedik a commodore logót, az látható ezen is. Én emlékszem egyébként. Én is emlékszem rá, én nem vagyok nyugözben, de hát szóval azért komodor emulátorokat láttunk már egy pár okos telefonon, és azért a, a, a nagy komodor cégnek a, a bukása után azért jó pár ilyen Commodore emblémával ellátott mindenféle kevésbé kultikus kiegészítőt láttam már, úgyhogy egyelőre nem lettem nagyon lelkes, de a Leo elnevezés nem. az jó, jó ízles van. Igazatok van, igazatok van, igen Leo, te is igazad van, sokan karcolják a, ezt a Commodore okos telefont, mert ez is úgy tűnik hogy egy Android telefon, Pontosan. egy Commodore 64 emulátorral, de ez egy, semmi különleges nincsen benne. És sajnos az, az az elkeserítő valóság úgy tűnik, hogy maga ez a Commodore CVM, aminek az oldalát adtátok az előbb, ők is hát mindenféle projekteket terveznek, de egyik igazán igazából modoros, tehát projektről beszélnek, amik között vannak alkalmazások, van egy digitális asszisztens például flag névvel, vagy jól emlékszem, de mindenféle olyan dolog, amit úgy nem nagyon köt az ember a Commodorehoz, úgyhogy hát némi aggodalommal. Figyelem azt, hogy most mi fog itt történni. Minden esetre meglátjuk majd le. Ha a CEO-t elkapjuk, akkor kiderülhet, hogy valójában mit tervezkednek. A co t vagy a, a leó Kérdezi a Leó, hogy ceo -e vagy Leó. Leó-e hát ceo Attól fünket. ha a Leó tudja, mint a ceo akkor <gül> Na, a nyomozást folytatjuk, és visszatérünk majd rá, már csak a miatt a 2020-as évszáméjelzés miatt is, mert az sokat sejtett, ha lehet nekik hinni, hogy idén még kihoznak valami újdonságot. Visszatérünk majd rá. A digitális világ érdekes. Ma van január 21-e, ez egy fontos évforduló, a magyar informatika születésnapja. Igen, én ma egész nap egy egyedül általam ismert gyerekdaddú dolgatok, senki nem emlékszik rá rajtam kívül, amíg úgy kezdődik, hogy a mai nap éppen megfelelő arra egy Levente Péter volt, mert valóban ma megjelent egy olyan sajtóhír 1959-ben, tehát ma 61 évvel ezelőtt, ami azt gondolom, hogy okot ad arra, hogy az egész magyar informátikát ünnepeljük. Ezért aztán bele is kukantunk egy olyan oldalba most, egy olyan weboldalba, ahol az egyes mérföldköveket lehet végignézni. Itt van, itt kezdődik az a informatika története. Pontosan, a Naiman Társaságnak van egy informatika történeti fórum nevű szakosztálya, egy nagyon jó kis önkéntes csapattal, akik általában maguk is szenior informatikusok és a szakma egykori vezető személyiségei és ők, jelesül Havas Miklós egyébként a számok egykori vezérigazgatója készített egy idővonalat, ez egy időutazás, egy virtuális ez egy kiállítás. Alkalmazás. Pontosan ehhez videók vannak, képek vannak rendelve, meg hát rengeteg adattár jellem az adat és így aztán lehet szörfölgetni az informatika történetében. Mi most csak itt pörgettük, de ez még sokkal tovább folytatódik, ha akarjuk Pontosan pörgetni. Gyakorlatilag, hogy a jelen és a jövő is Arra van. gondoltunk, hogy kiválasztunk pár fontos mérföldkövet ezek közül a mérföldkövek közül. Szerintem rögtön kezdjük el ezzel a bizonyos kkc mert megfelelően titokzatos hangzású ez a rövidítés. Mi ez a KKC? A KKC az azt jelenti, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Kibernetikai Kutatócsoportja, és azok Kezdtem, hogy a mai nap éppen megfelelő arra. Ez az épület Ez az épület, így van. Neki köszönhető, hogy megépült Magyarország első elektronikus számítógépe az M3, amit éppen ma 61 évvel ezelőtt mutatott be az esti hírlap. Hát úgy mutatott be, hogy még nem lett teljesen kész addigra a számítógép, de, de hát az egy ilyen jeles alkalom volt, hogy az újságíró meglátogatta a és őket. Itt látjuk is már közben Dömölki Bálint visszámlékezése az M3-as életre kell Felidézi a fontos előzményeket, hogy a Szovjetunióban hogy építették föl az M1-et, M2-t, M3-at? Pontosan, ez szovjet tervek alapján készült, és egy akkor huszonévesekből álló nagyon jó kis csapat építette. Hát a Kákácsé vezetése az nyilván idősebbekből állt, Vargos és abból a tarjárezőből, aki később a Naimont első elnöke lett. De egy fiatal csapat, villamosmérnökök, matematikusok bogozták ki, hogy mit lehet azokból a szovjet tervekből építeni és ha már kibogozták, és az jellemző a korszakra, akkor tovább is fejlesztették. Ezt az előbbi prezentációt is egyébként ezen az előbbi mérföldkövek oldalon találtam, és mindenkinek ajánlom az tudom, van. Adatáratokban, hogy rengeteg hasonló dokumentumot lehet ott még megtalálni, mindegyik be van fűzve linkekkel, és közben már látjuk is az M3-ról a fotókat. Igen, hát szerencsére ez a tárgy ez nem csak virtuálisan vagy digitálisan van meg, hanem néhány darabját sikerült megőriznünk a múzeumunkban Szegeden. A... Már az sz igen, hát ezt a gépet, ezt 1968-ban a második állomás helyén a Szegedi Egyetemen lesz és gyakorlatilag alkatrészbányoként végezte a Recycling jegyében. Ez például a billentyűzete? Ez ami most gyakorlatilag át? egy vezérlő kijelző a vezérlőpultból. Itt egy mágnesdobot láthatunk, itt egymás mellett két mágnesdob, egy régebbi és egy újabb változás. Itt kézzel egy elektroncsöves onegység. Bizony, hát 700 elektroncső, 2000 dióda, mm. és egy összesen 30 négyzet ami gyakorlatilag valóban hát kézzel és, és nagyon sok szellemi munkával épül. Azt olvastam is valahol, hogy komoly munkájuk volt a technikusoknak a háttérben, hogy működésben tartsák a számítás közben is ezt a gépet. Pontosan. Mert az elektroncsövek a... időnként kimúltak, és akkor azt cserélni kellett. Meg volt, hogy gumikalapeccsal javítgatta német pál, és, és valóban a számítógép és zene is úgy alakult ki ebben az első magyar számítóközpontban, hogy... Kalapálástól? Nem, minden matematikai műveletnek egy-egy zenei hangot feleltettek meg, és minden programnak volt egy jellegzetes hangja. És a hamis a múzsikát, tudták, hogy valami kiegett a gépben. Szóval ennek az M3-asnak a 61. születésnapja van ma, de folytassuk meg egy kicsit a mérföldkövekkel. Következik a Didaktomat. Pontosan, hát ezen a, az ITF oldalon, illetve ebben a, a mérföldkövek időutazásban lehet nagyon érdekes részeket megnézni. A didaktomat például egy feleltető gép volt. Ez például egy karikatúra, amit látunk. Igen, ez Füzér Józsefnek a rajza, és ez is egy erőssége ennek az adattárnak, illetve ennek a, a kiállításnak, hogy ilyen kulturális elemeket is hozzárendel egy-egy tételhez. Itt például, a ha jól látom, meg egy visszatudunk ráugrani esetleg, akkor látjuk, hogy az öveges professzorok, Szor, mutatja, belájkolja Ezen. gyakorlatilag a didaktomatot, amit az ő fiatal kollégája Kovács Mihály szavadalmaztatott. Mi ez a szavadalmaztatott. Ez olyan volt, mint a parlamentben a szavazó, tehát a Miskabécsi úgy feleltetett, vagy úgy ellenőrizte le a tananyagot, hogy minden diák válasz, választhatott, de nem ABCD-t, hanem BDT-t, Vé vagy valami ilyesmi, hogy ne, nehezebb legyen lesúgni. <gül> És akkor így szavaztak. Na menjünk tovább. Jön egy másik titokzatos rövidítés, ESR. Hát igen, ez egy ambivalens és érdekes nemzetközi... 70-es évek, ugye? 60-as 60 évek vége, de a, a 70-es, 80-as években is hat, ez az egységes számítógép rendszer. Ez a keleti országok ennek keretében hangolták össze, hogy milyen számítástechnikai eszközöket fejlesztenek. De ezek ez még nem a ma megszokott személyszámítógépek, hanem ilyen nagy gépek, ugye? Hát alapvetően igen, tehát itt még a, a legalábbis a kezdete az mindenképpen a, a, a PC korszak előtt van. Magyarországon erre a vagy egy külön intézmény és a számítástechnikai koordinációs intézet és annak az egyik vezetőjét német Pált láttuk a képen. Mire használták 60-as évek végén, 70-es években ezt az ESR-t, az egységes számítógép Hát nézd, sokaknak csalódás is volt, mert azért Magyarországon akkor már egy-két számítógép gyártásban volt a TPA és az EMG 830 de elsősorban arra használták, hogy a különböző országok gyártmányai között legyen átjárás, és így besorolták a, a számítógépes. Termékeket például Magyarországon készült a 70-es években az R10-es, ez volt a videótól. Jó, de milyen alkalmazás? Mert ugye ezt elfelé tettük az M3-nál említeni, például a nagy klasszikus alkalmazását, hogy az Erzsébet híd, az új Erzsébet híd. A statikai hát. tervezésébe már bevonták az M3-asat. Illetve az oldaltokon található egy, egy komplet lista az alkalmazásokról, ezt én élvezettel olvasgattam az éjszaka. Igen. E, legalább 13 ilyen alkalmazást van egy listában. De az, e, az ESR esetében? Mi volt? Hát ott már nagyon széles körülvével, tehát a 70-es évek elejére körülbelül 150 központ volt az országban, úgyhogy az oktatási feladatoktól, a különböző, Statisztika. különböző statisztikai, nyilvántartási feladatoktól kezdve a műszaki számításokig, pontosan. Na, következik a 80-as évek, és erre én már emlékszem tínédzser koromból az iskola számítógép programra. Bizony, ez is egy fontos mérföldkő, azt gondolom, itt ha jól látom, akkor Párizs György látható a képen ennek a, a programnak a a vezetője, hát ennek keretében jelent meg például a HT1080Z az iskolákban. Egyébként éppen tegnap voltam egy olyan technikusnál aki még a iskola számítógép program előtt, már 72-től tartott középiskolában foglalkozásokat, de hát az iskola számítógép programnak köszönhetjük, hogy a Bézik nyelven egy nemzetétek tanult program. Én úgy emlékszem a HT az a híradás technikának a rövidítése. Pontosan ez a híradás technikai szövetkezetnek volt a terméke és a gépbe bele volt építve a kazettás magnó odatároló. Hát mindent beleépítettek, amit a Videogyni nevű távol keleti számítógépbe is, mert volt egy, egy klónja. Na, és akkor még egy mérföldkövet választottunk ki, az iViv, ez már a legújabb kor. Igen, hát remélem, hogy ezekkel a kiragadott példákkal érzékeltettem, hogy minden mérföldkő vagy az alkalmazás miatt, vagy a korszakra gyakorolt hatása miatt fontos. Hát az iViv az nem egy hardware fejlesztés, vagy nem valamilyen egységes program, az a közösségi hálónak volt a, a magyar változata. Hát a az LTS szervereinek a használatával, tehát e, szuper számítógépet is igénybe véve, mert gyakorlatilag ez egy e, szociológiai kutatásként kezdte uh -huh. a pályafutását, ha nem előre a point e, Csak gyorsan bevezetve azokat, akik még esetleg, e, vagy már nem ismerik a, a vív, illetve. Ezt akartam ív, mondani, hogy akkor rajta voltam, amikor még vív volt. E, az első ezer felhasználó e, között, e, tudhatom magamat is egyébként, és tudom, hogy az elejétől e, nyomon követtük. E, varázsiknak a munkáját, amely aztán egyébként a Telekom folytatódott, mint céges karrier amúgy, Igen. és nem csak személyében, hanem a teljes alkalmazáscsomag, amelyet megvett ugye a Telekom vállalkozás, és nem sokkal később pedig jött a Facebook, és Mindegy és lennyomta. Gyakorlatilag, így van. Minden tán tán azért most, az, és ez megelőzte a Facebookot. Tehát, a és azért az élvezem bolzasztóan, hogy rögtön hozzátettétek ezeket a gondolatokat, mert így lehet ezt az adattárat is nevelgetni. Tehát mindenkit kérek, hogy menjen rá az itf.niszt.hu-ra. És ha van személyes emléketek, bármelyik téváról, akkor gazdagatjátok. Be lehet fűzni. még egy kicsit legalábbis a mert azért még itt lehet látni, hogy például videók is vannak ezen az oldalon. Pontosan itt Sándori Mihály beszél éppen. Szépen Zsinórban elkészítettétek az interjúkat. Igen, és hát mi az adottárban termékeket, rendezvényeket, nagy személyiségeket, nagy intézményeket is igyekszünk regisztrálni. Dömőkibálintot látjuk például. Itt, itt maga Dömőkibálint pontosan. És hát az ó Egyetemen szoktunk tartani konferenciákat, főleg egy-egy nagy cég intézmény történetéről legutóbb a kürt sztori volt, ha jól emlékszem, terítéken. A kürti Papa és a kürt Pontosan, és, és ezeket mindig rögzítgetjük videóra, és, és ma ezek a videók is elérhetőek maradnak. A CNN hírtelevízió egyik 5 évvel ezelőtti bejátszását láthatjuk, amiben arról számolnak, hogy iráni hackerek megtámadtak egy New York melletti védelmi gátat. Én már nem emlékszem az akkori hírekre, hogy mennyire volt sikeres ez a támadás, de szerintem Arthur talán tudja ennek az eredményét, hogy sikerült az irániaknak meghekkelni? a gátat. Akkor? Igen, igen, sikerült uh, is, meg nem is. Um, eleve 2015-ös a riport, ugyanis akkor derült ki, akkor hozták nyilvánosságra, pontosabban akkor vállalta föl az iráni fél, hogy ő ezt végre hajtotta. De valójában 2013-ban történt ez a támadás, egy New York közelében lévő nem túl nagy gát, tehát azért nem, nem arról volt szó, hogy egy, egy, egy ilyen óriási vízigátat képzeljenek el a hallgatók, nézők, hanem ez egy, ez egy kisebb valami volt. A tudósítások szerint az, az iráni hekkerek nem tudták a gátnak a működtető rendszerét végül irányít. Tani csak bejutottak a rendszerbe és információkat gyűjtöttek. Egyes tudósítások szerint azért nem tudták használni, mert abban a, az időpontban éppen uh, egy bizonyos része le volt húzva a hálózatról ennek a gátrendszernek, tehát nem, fizikailag, nem lehetett elérni a hálózaton keresztül logikailag. Vannak más riportok, más beszámolók is, de a lény, sokan azt gondolják, hogy csak teszt volt, kipróbálták, hogy ezt meg lehetett csinálni, de ettől még az iráni um, um, hacker csapat az, az, a, az a New York melletti gátrendszer rendszerébe betolt lépni, és onnan információkat biztosan tudott szerezni. Mindezt azért idéztük most fel, mert idén, évvelején, hát mondjuk úgy, hogy élesedett a viszony az Egyesült Államok és Irán között, hiszen az egyik legfontosabb vezetőjüket, egy Szulejmáni nevű tábornokot kivégeztek támadással az amerikaiak, és ennek nyomán azért már akkor várható volt, hogy nem csak a hagyományos katonai szintéren lesznek vagy várhatóak összecsapások, hanem a kibertérben is. Ugye erről évek óta beszélünk, hogy a kibertér is egyfajta hadszintéré változott. Mi az, amit az elmúlt két-három hétben lehetett érzékelni, Artur? Hát azt az, az biztosan lehetett látni, hogy a, a szakértők egyetértettek abban, hogy mivel Irán Kifejezte azt, hogy nem a polgári lakosság életére tör, ha lehet így fogalmazni, tehát nem ilyen irányultságú az a válaszlépés, amit fontolgatnak. Ezért különösen fontosnak, vagy különösen életszerűnek tűnt az, hogy a kibertérben vágjon vissza Irán valamilyen formában az őt atrocitásért. És az látható volt egyébként, hogy hát vagy iráni köntösbe bújtatott más hacker tevékenység, vagy maga iráni tevékenység, az felerősödött. Ugye azért mondtam, hogy köntösbe bújtatott, mert nyilván a világ hacker csoportjai, a különböző országok hacker csoportjai is, azok kihasználták ezt a helyzetet, és hát mivel nagyon nehéz megállapítani azt, hogy valójában kikopogtat az embernek a virtuális ajtaján ilyenkor, ezért elég sok iráni IP címről, vagy iráni hátterű infrastruktúráról regisztráltak támadást, például az egyik amerikai államban is, ott a, a szenátor, illetve a kormányzó konkrétan azt mondta, hogy, hogy, hogy a, a szokottnál lényegesen nagyobb mennyiségű iráni letapogatás és szkennelés történik az informatikai hálózatukban. Nekem meglepő volt, hogy az FBI-nál milyen pontos információk vannak az iráni hekkerekről, Vannak fotók is, meg listák is arról, hogy az iráni tehát keresik őket, körözik őket. Egy ilyen Beszédes nevű FBI oldalon, itt látjuk is egyébként őket. Egyébként szimpatikus arcú fiatal emberek, tehát nem lehet kinézni belőlük, hogy ők, ők hekkerek volnának. Ők régebóta a látókörbe kerültek, vagy friss, frissebb ez az összeállítás? Igen, ezt az oldalt elég gyakran szoktam én is előadásokban, vagy, vagy oktatás közben mutatni a kollégáknak is, és a, a, azoknak, akik hallgatnak, mert nagyon jól megmutatja azt, mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, az FBI-nak a, a, a most wanted, vagy igaz, a leginkább keresett e, hackerekről van szó, szóval ilyen cyber oldalt, az FBI-nak a cyber oldala, és ott megtalálhatóak, és nagyon jól látszik rajta, hogy igen, bárki lehet hacker, tehát a szomszéd legszimpatikusabb unokat testvére is lehet hacker, tehát nem azon, tehát nem, nem úgy kell elképzelni, mindenképpen valami gonosz arcú, nyilvánvalóan gonoszú kinéző valaki, és válaszolva a kérdésedre igen, uh, ugyanis az iráni, uh, tehát az irán, iránnak van egy úgymond kiberhadserege. Um, ez ilyen Iranian Cyber Army néven uh, szokott meg megjelenni a sajtóban, valamikor fölvállalják, valamikor kevésbé, inkább kevésbé egyébként, hogy ők csinálják, de ez egy körülbelül 15 csoportból, 15 hacker csoportból álló uh, csoportosulás, amit mindenhol máshogy hívnak. APT35 néven is uh, nevezik őket, vagy van egy ilyen általános, érdekes nevük. Minden ilyen nagyobb hacker csoportnak van ilyen állatneve is. Ők a Charming Kitten, uh, vagyis ilyen elbűvölő cicusok, vagy valami ilyesmi. Ezt nyilván nem ők adták maguknak, hanem a szakértők adnak ilyen neveket. Uh, általában az ázsiaiaknak ázsiai neveket adnak, hogy mindenhez pandák vannak, meg az oroszoknak, meg medvék, meg ilyesmi. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ezeket, ezt, ezt, a, ezt a csoportosulást nagyon sok különböző néven ismerik. Van Sektor D nevük, van APT35 nevük, látom, a Kaspersky Newsbeefnek hívják, a Microsoftnál Phosphorus-nak. Tehát magyarán ez a 15, kb. 15 csoportból álló csapat, ez nagyon aktív, és nagyon régóta aktív. Tehát az ami miatt az FBI oldalán már egyébként hosszú évek óta kint vannak ezek a ezek a hackerek az az, az az, hogy már nagyon régóta öm, legtöbb mint tíz évre visszamenőleg vannak adataik róluk, és nyilvánvalóan egyébként a, az FBI és a, és a titkos sem ma kezdte az USA-ban, Tehát ők egy csomó ilyen hálózat be vannak épülve, látják, hogy mikor folytatnak akciókat is, tehát innen is vannak értesüléseik. Olyan részletes adatok vannak, hogy közben itt a hierarchiájukat feldolgozó weboldalt is látjuk, ahol vegyesen vannak angol nyelvű szövegek, sőt még itt a végén arab nyelvű szövegek szöveget is láthatunk. Ez azért volt meglepő, hogyha ennyire fel tudják térképezni, hogy a hekerek hierarchiáját is látják Amerikában, akkor, akkor ez egy őrületes sérülékenység is az iráni hekkerek számára. Vajon hasonlóképpen tudják-e az irániak az amerikai hierarchiát? Persze, hogy tudják. Ez, tehát ez az egész, egész kiber hadviselés, ennek egy nagyon komoly alapja, inform, gyakorlatilag információgyűjtés, hírszerzés. Sok helyen oda is tartozik egyébként. Tehát kevésbé az operatív műveletekhez olyanokat is végrehajtanak, hanem inkább hírszerzési műveletekhez tartozik. És nyilvánvalóan ezek a csapatok feltérképezik egymást, nagyon gyakran nem is leplezik le magukat ezek a hackerek, nem hajtanak végre feltétlenül látványos akciókat, hanem inkább információkat gyűjtenek. De például ez a csoport, ez, hogyha megnézzük azt, hogy ugye van, van, egy, van egy olyan tanulmány, ami összegyűjtötte, hogy mit csináltak például ebben az évben, és egy-két érdekes dolog kiemelkedik belőle, például tavalyi tavaly évben 2019-ben. Tavaly márciusban például a Microsoft egy bírósági határozat alapján közel száz olyan oldalt kapcsolt le, amit ezek a, ez a hacker csoport hozott létre, ezek fals oldalak voltak, és ide irányították el különböző technikákkal a, a felhasználókat, hogy, ott, hogy itt információkat kérjenek betőlük, vagy akár dezinformáljanak. De megtámadtak egyetemeket is, például azok a hackerek, akiket láthattunk az előbb a képernyőn, egy ilyen több száz egyetemet felölelő cél, Pont ott megcélozódó hekertámadást hajtottak végre, aminek az volt a célja, hogy információkat gyűjtsenek, kutatási adatokat, kutatókról gyűjtsenek adatokat. Ezeket összegyűjtik, gyakorlatilag 2019-ben ez a csoport nagyjából 60 akciót hajtott végre, amiről tudunk, vagy amiket nagyjából be tudtunk azonosítani, amit hozzájuk tudunk kötni. Ezeket az információkat ilyenkor összegyűjtik, és elemzik, elrakják, és más esetekben tudják használni. Tehát ez egy hírszerzési tevékenység, amit minden ország folytat, minden ország csoportjai. Köszönjük szépen, Artur, jó volt egy kicsit belelátni a hekkerek világába újra, főleg az aktuális események tükrében. Itt vagyunk most a Felsz-Leguli Budapesti fordulójának a ami ez egyik legnagyobb robotikai verseny a Magyarországon. Nagyon sok csapat vesz részt, amit itt a mögöttem lévő képben is látszik amit ami miatt ez talán különösen fontos vagy érdemes mindenképpen kiemelni, az az, hogy ha itt lenézünk, akkor a szülők is legalább olyan érdekeltek vagy elkötelezett játékosok, mint a, mint a gyerekek. Ami azt jelenti, hogy a, a társadalomnak egy jelentős része, a szülők, a vállalatok, a cégek, az oktatás az közösen most fedezik fel azt, hogy a robotika, a programozás mit jelent az oktatás szempontjából, hogy gyakorlatilag egyértelművé vált az, hogy robotika programozás nélkül nincs ma már munkahely. És azokat a készségeket, amiket egy ilyen First Lego League verseny fejleszt, például a csapatmunka, a prezentációt, hogy hogyan találunk közösen megoldást, olyan dolgokra, amelyet korábban előzetesen még senki más nem tárt fel, ezek válnak azokká az alapkészségeké, amelyre az oktatásnak is a fókuszt kell helyeznie. Horvát Ádámot hallottuk a múlt heti A Jövő Oktatása című konferencia helyszínéről jelentkezett be Fülöp a telefonja előtt. A jövő iskolája. Az jövő iskolája. Volt, az jövő iskolája. Versenynek a versenynek az elnevezése, ugye itt három verseny zajlott egyszerre, a robotika, a legóépítés, robotépítés. És, és ilyen robotpályákat, és meg robot szumó is volt, amikor robotok szumó birkózó, birkóztak egymással, tehát hogy mindenképpen az volt a lényege, hogy a játékosság, a, a robotika, az építés, az algoritmikus gondolkodás, a... a, a ezek a modern eszközök egészen játékos formában kerüljenek a gyerekek elé, azért legyen benne egy kis versengés, hisz az is motiválja a gyerekeket, legyen az egész nagyon látványos, legyen egy csapatszellem csapat benne, Legy lehessen egymásnak drukkolni, illetve azért legyen benne egy magasabb szintű kihívás, hisz a versenyek díjazása, vagy a további utása lehetőség az külföldi nemzetközi versenyekre lehetett eljutni innen, és ugye az egész egy nemzetközi versenynek a, a része volt. ugye mindenképpen majd minden olyan. folytathatod hajni, csak hadd vágjam közbe, hogy mindez Óbudán zajlott az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban, és ott voltak ezek a versenyek, meg szakmai események. De ahogy hallgattam Ádámot is, meg most téged is egy kicsit, az merült fel bennem, hogy aki oktatási szakemberként, pedagógusként hallgatja ezeket a mondatokat. Fölmerülhet benne, hogy, hogy robotos verseny egy oktatási rendezvényen, hát ez mennyire komoly dolog. Mondj erre valamit, mert szerintem ez sok ember, emberben fölmerülhet. Hát, komoly. hát hogy hát a, a játékos, egy verseny zajlik, hát akkor az egy komolytalanság. Uh -huh. A játék az, el, szerintem az emberi gondolkodásnak egy eleme, az a játékosság. Tehát az, az nem azt jelenti, hogy, hogy gyerekes vagy, vagy értéktelen, vagy, vagy kevésbé fontos, mint bármi más, szerintem a játék az egyik legfontosabb dolog a, a világon a gondolkodásunknak, meg az emberi mi voltunknak. De hogy lesz ebből iskola? Ezeket. Mert ugye a jövő Tehát, Az, hogy játékos, az nem azt jelenti, hogy nem komoly, komoly, és komoly mert hogy Mondom, egy nemzetközi verseny, a probléma megoldó gondolkodást, a, a, a, a, a algoritmikus gondolkodás segíti, kutató munkát kell végezniük a gyerekeknek, vagy megkapnak egy, egy, egy problémát, és azt kell elemezniük, fölkeresni hozzá. Tehát az, hogy a robot, robotot irányítják, az egy kicsit kis tudósá kell válniuk a robot fejlesztésében. Ehm, ugye? Inkább, inkább sokoldalúnak kell. leghatékonyabb oktatás. Igen, tehát inkább sokoldalúnak kell lenniük, és, és céltudatosnak. Igen, ez nagyon jó szó a hatékonyság. Tehát, uh -huh. hogy itt, itt pont azon az ilyen szobotudósok, hogy elmélyülnek mondjuk a, valamelyik, tud, valamelyik irodalmi hősünknek az életrajzában, vagy megnézik, hogy mi volt 200 éve egy bizonyos történelmi eseményen. Ezek is fontos dolgok. De itt, itt, itt problémát oldanak meg, valódi problémákra keresik a valódi megoldást közösen. Javaslom, hogy nézzük meg egy kicsit közelebbről is ezt a versenyt, mert a következő felvételen azt láthatjuk, hogy már az asztal közeléből láthatjuk ezeket a legókat. Legó robotok, ugye ezt kiáltotta az úri ember, aki indítja a versenyt, és itt ketten versenyeznek egymással? Vagy Ez egy tetszik? csapat, igen, és itt előre megkapják ezt a táblát, ezt a, ezt a telepasztalt, előre megismerhetik, és a robotokat úgy kell beprogramozniuk, ezek a LEGO EV3 robot, robotjai, hogy végigmenjenek ezen a pályán, hogy lehet látni az a megadott vonal, ugye azt, azt mi egy vonalnak látjuk, a robotot az meg az vezeti, tehát a robotok a szenzorai az alapján tudják, hogy merre van az előre, merre kell menni. A robotnak föl kell ismerni azt a vonalat. Igen, de? igen, tehát a gyerekeknek előtte, ezeknek a csapatoknak előtte be kell ezeket programozni, tehát tudják az útvonalot ezen végigvezetni, fölmenni valahol, megfogni valamit, tehát szenzorokat használnak, a, a, mindenféle manipulátort használnak, feladatot oldanak meg, kanyarodnia kell, fölemelkedni, itt megállni, ott jobbra menni, balra menni, ez sok olyan dolog, ami majd később a munkerőpiacon e, iszonyatos szuperképessége fog Változni is, ez nem. ezt kelleni fog nekik a munkahelyeken. Nekem az jutott eszembe, hogy szerencsére mert többféle ilyen ehhez verseny van. Nekünk van például a magyar ifjúsági robotkupánk, ott nem csak ehhez hasonló feladatokat kell megoldani, de van robot színház, ahol például a brémai muzsikusokat előadták a gyerekek robotokkal. A másik, ami eszembe jutott, hogy Magyarországon már ilyen lego hasonló robot készleteket is terveznek, fejlesztenek, pont amiatt, hogy esetleg ne egyeduralkodó legyen egy cég, hanem egyéb készletekből is összelehesen robotikát Igen. állítani, robotikai készletet. Még egy szinteret mutassunk meg a múlt heti rendezvényből, hiszen egy egészen nagyméretű robotot is oda vigyünk. 4500 voltunk ott. 4500? Mm -hmm. Egy gimnáziumba? Igen, igen, hát nem oh, nagyon nagy tömeg Elég zúfolt volt, ugye kint hideg volt, nem is nagyon lehetett kipeszaladgálni, de hát ezzel együtt egy fantasztikus esemény volt. És szülők, vagy pedagógusok is? Mm, családi ürdezmény volt, volt, tehát bárki, bárki lehetett. Egyébként főleg kisebb gyerekek voltak, szerencsére. A 10 éves, meg annál kisebb gyerekek voltak. Szerencsére? Sokan. Igen, <laughs> műk, vagy legalábbis is nekem ők fel, hogy sokan vannak, Na nézzük a harmadik felvételt, amin egy robot tűnik föl egy kis Asztali talajszintes de robot, de én furcsa kerekei vannak, ami azt hiszem, hogy a lépcsőzésre alkalmas. Egy, ez a kiáltásnak egy része volt, hogy, uh, hogy olyan csapatok jöhettek el, akik uh, baráti közösségek, ez is egy baráti közösség ez volt. nem akik a magyarok ezt, a marsomás, ezt, nem nem. tudom, hogy majd a leírásban, a videó leírásban utána uh, megkeresem. Tehát ők, ők fejlesztik szabad programozók, uh, alkotók, és azt azért építették, hogy ez ilyen, ilyen mentő rob -robot lesz, Rescue Team, igen, Rescue Team a, a nevük. De ezen megközelíthető helyekre is be és tudjon menni. De például azokon a téglákon tud, elakadt tud, egy kicsit. Tud, tud uh, szém, széndiokszidot, miért? Tehát, hogy uh, hogy ha valahol egy ember van, mert azt kilélegzett széndiokszidot uh, felismeri, uh, hőmérsékletet tud, menni térképet tud rajzolni, például a merevő megy, azt lerajzolja, és viséng keresztül kapcsolódik, tehát kommunikálni is tud, elég egész uh, sokoldalú, Ugye ezen teszelik az, uh, az eszközöket, a eszközö a szenzorokat, ezekkel tesztelik, és hát ez egy remek dolog ezt távirányítani, megtanulni, megépíteni, kommunikálni vele, ez mind, mind olyan dolog, ami, ami, amit játékosan is lehet, de mögötte nagyon komoly elektronikai, robotikai tudás van. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. És most régi barátunkkal, Matolcsi-Ferkóval, Svédországba látogatunk hova máshova, Uppsala városába, ahonnan küldte nekünk mégpedig az utcáról a következő tudósítását. Kedves nézők, feltevődik a kérdés. Miért állok itt a ködös Uppsala-ban egy parkban két szemetes kuka mellett? Az ok borzasztó egyszerű. Ezek okos kukák. Úgy hívják őket, hogy Big Belly, nagy pocak, ez itt a reklámhelye volt. A lényeg az, hogy napelemek vannak a tetején, benne természetesen szemét, és egy csomó szenzor, illetve egy-két szenzor. Ez a zölden villogó fény jelzi, hogy mennyire van tele. És ami az érdekessége ennek a kukának, ami itt van Upsalában, az iskola mellett, ahol dolgozom, hogy annyira okosak, hogy mikor majdnem tele vannak, küldenek egy üzenetet a szemetes kocsinak, illetve a munkatársnak, aki azzal foglalatoskodik, hogy ezeket a kukákat kiürítse. Röviden ennyi. Pusszantás szalából és Puszantás Budapestről, Uppszalába. Köszönjük Upsz. szépen, Upsz, igen. Köszönjük szépen <coughs> Matolcsi Ferkónak ezt a tudósítást, és egyúttal biztatnék mindenkit, hogyha a saját városában legyen az Magyarországon. Vagy a határainkon túl, a környező országokban, vagy Nyugat-Európában, Amerikában, vagy éppen bankokban, ahol most éppen kelet-európai. Itt van velünk, ha itt, itt vagy velünk, Artur? Jaj, hogy, hogy lenne Sőt, nézd titeket, nézd titeket innen, tehát tiszta metaérzés. Láttad ezt az okos kukát az előbb? akkor? láttam? Persze, persze, sőt, annyira annyira láttam, hogy, hogy nekem, nekem az okos városok az egy nagyon fontos szívügyem. Több A okból is, ugye, biztonsági okokból, meg más másokból is. És igen, ezek az okos padok, okos kukák okos kültéri ilyen elemek, ezek nagyon-nagyon kritikusak szerintem a jövő szempontjából. Például azért is, mert ha jobban belegondoltok, nem csak optimalizálja például a szemétgyűjtést, hanem egyben segít abban, hogy a környezetet jobban védjük, az embereknek bizonyos dolgokat elmagyarázhat, például Kínában használnak olyan okos munkákat is, amelyek elmagyarázzák az embereknek, hogy hogyan kell külön a szemedet egyikbe, másikba, harmadikba gyűjteni. Leszkebb buberáló applikációk a szemét után ad, ö, különböző pontokat, esetleg amennyit az ember adott, akkor ugye meg is utalmazhatja az hogy a, a dolgokat. E, Wifi-t lehet beletenni például, egy egész város le lehet fedni wifi-vel, ilyen formában lehet követni a szemét útját, ami nagyon jó logisztikai e, feladat. Tehát az okos városoknál ezek az összekapcsolt elemek nagyon fontosak. Nagyon köszi a hasznos kommentárt, Artur. Szóval visszatérve a saját gondolatomra, én a hallgatói nézőink felé szeretném azt megfogalmazni, hogyha látnak a saját környezetükben ilyen új típusú eszközöket, amik szemléletükben már ezt az új világot mutatják be, akár a nevükben van az okos vagy a smart kifejezés, akár nincs, Jelentkezzenek nálunk, és ahogyan az előbb Matocsi a saját okostelefonjával kint az utcán készített egy egyperces civil tudósítást, ugyanúgy bárki készíthet és elküldheti nekünk. Robotunkat a Kuka Robotics támogatta. De. Hát szeretnénk legalábbis. Az éhetőbb földért, igen. Post a digitális világ érdekes. És ahogy már megszokhattuk a műsor végén mindig jön a kütyű híradó rovatunk. Rész Betyár Gábor már felkészült, és hozza a legfrissebb Sőt, idomult. eszközt. Idomult? Mi ha ez? már LEGO elemekről van szó szóval igen, idomult a műsorhoz, amelyben szintén LEGO építőversenynyel prezentáljuk azt, hogy vajon, hogyan tudnak elmélyülni a legkisebbek is az informatikában. Egy, egy régi probléma fog itt előkerülni, úgy, ugyanis nem tudom, hogy neked a te gyermekkorodban volt-e ilyennek, nem, nem én csak a, az Alfa magazinban olvastam a Lego kockákról annak idején. Vagy az IPM-ben? IPM-ben. Én az Alfa magazinban, az óvodás koromban, én akkor már olvastam erről, hogy Dániában egy Lego nevű cég gyártja ezeket a kockákat, tehát nekem ez még nem egy kézzel fogható valóság volt, de aztán később láttam, meg tudtam, hogy különböző családokban, ahol elszaporodtak a Lego kockák, az volt egy probléma, hogy felgyűlt így a szőnyegen a rengeteg kocka, és akkor a végig sétált rajta, igen akkor ez így nagyon fájdalmas élve. Amilyen kicsi a elem pontosan akkor a nagy fájdalmas képes okozni az egypontra eső nyomás fizikai törvényszerűségei miatt elég ugye sarokkal belépni egy ilyen pici ellenbe ahhoz, hogy az embernek az egész napját elrontsa. Vagyis akkor teljesen érthető anyukának a reakció, hogy hozzá a sepül, összesepri a legokkockát. Na, hát a és fiam Nem lesz a sepén, ami nem össze a legokat. Na és hogy mennyire nem játék, az mindjárt ki fog derülni a bejátszásomból is. Ismerkedjenek meg egy Ausztrál fiatal emberrel, aki egyébként tervező informatikus mérnök, és aki megelégelte ezt a bizonyos LEGO problémát, és úgy gondolta, hogy a saját LEGO építő, illetve a az után szerzett számítógépes ismereteit felhasználva ő fog építeni egy olyan gépet, amelyik szétválogatja a Lego alkatrészeket. Így ráadásul nem elég csak besöpörni dobozba, hanem... Ő a fiatalember, Daniel West. szortírozza, így van. Daniel West Ausztráliából, ha jól emlékszem, brisbane A figyelj, maga a gép is Legóból épült. Látszik, hogy a fiú is bent van egy helységben, lehet, hogy oda kint persze tombol a tűzvész most is. Legóban ez volt nem jó és maga a gép is legóból van ez a Mi leges mert sétsé gyölmogadt ez a leges leges tudná sortírozni saját magát is, hogyha <gül> alkalmasanget felkinálnak csak akkor nem működne Szóval az a lényeg, hogy Daniel West, ez a kedves ember, ez egyébként mérnökhallgató, és nem kevés hónapjába került, amúgy, mind amit magát a gépet megépítettem, mind ami kitalált a, a szoftvert és a hardware-t hozzá gyakorlatilag, és ez egy mesterséges intelligencia által legolválogató Lego gép. Jó, tehát egy, van benne azért számítógép. Bőven van benne számítógép, amelyet egyébként egy nagyobb hardware és egy Raspberry Pi nevezető ilyen mini hardware, ugye? vagy a legkisebb számítógép, ahogy szokták hívni, annak a kapcsolata, illetve mi szenzoroknak a százai egyébként, amelyek bár legóból van, ahogy így látszik, de mégiscsak az a legde-szkenner van benne, és különböző alapfelismerők. Picit végig az jár a fejembe, amikor sofra bemutatja ezt a frizstájfelfelmerést. Mármelyik kísérleti engedély. Most bemegy diverzás, engedélynek Figyelj, Te csak itt mutatja ezt a futószalagot, ugye ide jönnek be a kockák, és akkor egy szenzor felismeri, hogy milyen típusú kockáról van, Pontosan, és rengeteget kellett vesződni azzal, hogy milyen megvilágítás alá kerüljenek, ugyanis egyes legó darabok bizonyos megvilágításból más legó daraboknak látszódnak. Aha. Egy, és milyen így, probléma végül, de végül sikerült annyit finomítani a rendszeren, hogy ugyan a most a teridobozokból is úgy látszik, mintha még egy picit rendezetlen lenne, de az már 18 alkategóriára bontott legó alkatrészeknek a szétszórtírozott halma gyakorlatilag. Itt egyébként a fiatalember el is magyarázza egy rövid interaktív folyamat ábrán, hogy hogyan kell elképzelni azt, hogy ő egyszer csak eljutott odáig, hogy most aztán már mindenki fog építeni magának egy olyan Lego válogatógépet, aminek az összes rohadt kis alkatrészt válogatja, és neki tényleg csak össze kell és szemét <gül> Szerintem az anyukák e, körülni Több mint másfél évig dolgozott rajta, e, egyébként a kollégáival együtt, vagy a, a diáktársaival együtt, és a maga nevében egyébként persze World Guinness rekordnak is lehetne mondani, hogy ma a világon ez a leggyorsabb Lego Hajni, megjelent ez a elépők uh, Mi, a mi egy legózó asztalt, illetve a kisfiamakukája egy, egy legózó asztalt, és akkor annak pont ergonóbikusan ott tudott uh, legózni. Egyébként pedig amikor a Földön volt, van, van, van egy ilyen, ilyen papagájszerű műanyag, uh, Bigyó, amit így, le tol, így Tehát, össze lehet tolni, és akkor a papagáj megeszi De Ez egy ez, a, ez az élmény, amikor a gyerek, az alvó gyerek mellől, és ráépek egy legúposzkálat, na az nekem is meg. Olyankor kell a nagy csomagolom. komolyan azt gondolom, hogy itt egy piaci talált meg Daniel West. Tehát, hogyha ezt a Ad rendszert színe, ő ő elkezdi forgalmazni a webben, vagy valamilyen módon, biztos, hogy meg fogják venni. Vagy, hogyha azt mondjuk, hogy ugyanezt a szisztémát, egyébként sikerül eladni egy tyúkformon tojásválogatás céljára, ahol egyébként nem kevés munkaidőt és munkaenergiát vagy embert igényel az, hogy egyébként a tojásokat méret szerint MLS tojásokkát szétválogassák. Ez a mesterséges intelligencia algoritmus képessése, ki is válthatja ezeket a dolgozókat, és még hatékonyabbá teheti a tyúkformot, szóval maga az ötlet mindenféleképpen túl fogja élni szerintem még a még a válogatást is. Eddig tartott ma a Postmodern című Köszönöm szépen az Aztalt részvételét a műsorban Fülöp Hajnalkának, Rész Betyár Gábornak, mellettem Képes Gábornak, illetve a Skype vonalunkban Keleti Artúrnak, aki még itt van? Ó, oh, hogy ne lenne, bármilyen nagy römmel hallgattam Beszámolóitokat. Uh, nem akartam közbeszólni, hogy Kínában az Alibaba milyen mesterséges intelligencia válogató projekteket csinál a farmokon, de majd ezt egy másik alap. De Tudtom, ez a kis rövid komment is hasznos volt. Úgyhogy köszönjük szépen, Artur, integetünk neked is szembe. mert volt, Artur, szépen, szépen. mostani fejlesztésünk a stúdióban, hogy most már szembenézünk a kamerával, szépen, és így látjuk a monitort egyébként, éppen Arthur javaslatára, ezt elárulom nektek. Szóval köszönöm szépen, szépen, fejlesztés volt, Nagyon büszke vagyok rá. Igen, igen, oda tettük a monitort a, a háttér. kamera alá, úgyhogy most már nem jobbra nézzük Köszönöm szépen. Na, eddig tartott a műsor, legközelebb néhány hét múlva jelentkezünk, azért nem mondom pontosabban, mert még nem tudjuk, hogy pontosan, mikor jelentkezünk, de jelentkezni fogunk a postmodern műsorra. Köszönöm, Köszönöm minket a Facebookon. Facebookon, ahol részbety hírfigyelését Gábor lehet követni. És az Inda videós csatornánkon pedig vissza lehet nézni az eddigi műsorainkat, meg a YouTube csatornánkon is természetesen. Köszönöm szépen a figyelmet, visszatlátás, viszallását!